Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyat a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah وما يضلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 Ma'asyarul muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah sebagai seorang hamba Tentunya kita punya kewajiban di dalam hidup Di antaranya adalah Selalu mensyukuri Atas beragam-ragam nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah wa'aza wa'ajal Menciptakan Dunia dan seisinya Bahkan langit dengan segala perhiasannya Diperuntukkan buat manusia والذي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini buat kalian Sekali lagi bahkan langit dengan segala perhiasannya Diperuntukkan buat manusia Artinya bahawa betapa agung dan mulia manusia itu Dengan disiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini Yang kedua Agar manusia itu menyadari bahawa diperuntukkan segala apa yang ada di bumi dan di langit Buat manusia Bukan itu tujuan dia diciptakan Bukan itu tujuan dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla Artinya bahawa mereka punya tujuan yang sangat agung dan mulia Sampai disiapkan segala-galanya buat mereka. Manakah tujuan yang agung dan mulia itu? Semuanya kita sudah mengetahui apa yang disebutkan oleh Allah Taala di dalam firmannya: "Wahaaqalakul jinna wal insa illa liyabudun". Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku Maka Semua apa yang ada di muka bumi ini Dan di langit dengan segala perhiasannya Allah jadikan sebagai penopang Allahu Azza wa Jalla jadikan sebagai penolong Sebagai sebab Agar manusia itu gampang mudah melaksanakan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu di saat seorang muslim dan muslimah menyadari bahawa dia tercipta untuk tujuan yang agung dan mulia. Segala apa yang ada di muka bumi ini. Dan segala apa yang ada di langit. Sebagai penopang, sebagai penolong, sebagai pembantu. Untuk dia gampang dan mudah melaksanakannya. Maka dia harus menjadi hamba. Yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah memberikan dia kesadaran Kalau dunia yang dia kejar selama ini Dia banting tulang peras peringat untuk mencarinya Ternyata itu sebagai penopang dan penolong Untuk kita bisa melaksanakan tugas Dan kewajiban di dalam hidup ini yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kedua yang harus kita ketahui, bahawa segala apa yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla, semuanya itu adalah merbubah. Semuanya itu teratur hidupnya. Dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Diatur hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada seorang pun dari manusia atau selain manusia. Dari makhluk-makhluk yang berakal, yang tidak berakal, bernyawa, yang tidak bernyawa. Semuanya itu ada dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla. bagaimanapun gerak-geri perjalanan hidupnya semuanya ada dalam aturan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah terlepas dari aturan yang telah dituliskan oleh Allah azza wa jalla rahimani wa rahimakumullahu jamia sehingga apapun yang kita saksikan dan kita lihat Warna-warni kehidupan di muka bumi ini, semuanya itu adalah sudah ada dalam aturan. Apa yang sudah berlalu dan apa yang akan terjadi di depan kita, itu berada dalam catatan dan suratan. Yang tidak mungkin akan pernah keluar darinya, Barakallahu Fiqoh. Kita menemukan ada binatang, sakit, ayam, lalu mati. Kita menjumpai menemukan pohon, tadi hidup tiba-tiba mengering, mati. Ikan tiba-tiba kita menemukan mengapung di air, mati. Itu semuanya adalah sebuah perjalanan hidup hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak ada satupun dari hamba itu luput dari aturan tersebut sungguh pengaturannya dengan penuh kerapian tidak ada kesalahan padanya seorang anak tidak akan pernah pindah catatan hidupnya kepada sang bapa. Demikian juga sang bapak tidak pernah akan pindah catatan hidupnya itu kepada sang anak. Seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya tidak pernah itu akan terjadi di dalam hidup. Atau mungkin segerombolan ayam catatan hidupnya itu akan pindah kepada segerombolan kambing itu tidak pernah akan terjadi. Semuanya berjalan dalam aturan yang sangat-sangat sempurna barakallahu fikum. Tidak akan pernah tertukar dan tidak pernah akan tersalah di dalam hidup. Tentu bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla mengetahui hal itu. Semuanya kita manusia, bangsa jin. Dari thakol lain yang punya tugas dan beban di dalam hidup. Kemudian makhluk yang bertidak berakal. Makhluk yang tidak bernyawa. Semuanya itu berada di dalam suratan yang tidak pernah akan tersalah dan keliru. gerak gerik peristiwa hari demi hari. Terjadi bulan demi bulan, tahun ke tahun. Sampai kemudian ke abad. Peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan ini semuanya ada dalam catatan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Rahimani wa rahimakum Allahu Maka barakah fikum ini yang harus kita ketahui pertama kali, bahwa perjalanan semua makhluk ini ada dalam suratan, sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Gunung meletus Kemudian Barakallahu fikum Ya, tsunami Lalu kemudian Kemudian pulau Masuk ke dalam Atau mungkin Barakallahu fikum tanah bergoyang Kemudian menjadi lembek Jekikan lumpur tadinya Keras Longsor banjir Semuanya itu ada dalam catatan dan suratan yang tidak pernah akan terjadi perubahan. Kalau kita bertanya tentang menelan korban sungguh. Telah banyak menelan korban. Tsunami, barakallahu fikum. Kemudian rahimani warahimatullah, gunung meletus. Terlalu banyak korban dari manusia ini, rahimani wa rahimakumullah, bahkan korban dari binatang-binatang yang terbakar oleh gunung meletus itu, laharnya, terlalu banyak. Artinya bahawa itu adalah sebuah peristiwa yang dijalankan oleh Allah wa'izzawajalla bagi kehidupan hamba-hambanya di muka bumi ini ma farqatna fi syai' min kitabin fi syai' kami tidak akan meluputkan luput dari kami sesuatu pun sekecil apapun semuanya ada dalam catatan rahimani warahimakumullah jami'an tarulah takdirnya manusia ketentuan masing-masing hidupnya rezekinya kemudian ajalnya sebab-sebab kematiannya di mana dia mati di negeri mana dia meninggal bar... rahimani wa rahimakumullah jami'an semuanya itu ada di dalam tulisan dan catatan seperti yang kita sudah dengar dan tahu setelah hafal hadisnya Bahwa tidak ada seorang pun kecuali dikumpulkan pencipta penciptaannya dalam perut ibunya selama empat puluh empat puluh hari rahimani warahimah kumullahu jami'an empat puluh hari menjadi nutfah yaitu air mani Kemudian 40 hari menjadi darah. 40 hari kemudian menjadi daging. Pada umur 120 hari. Allahu Azza wa Jalla memerintahkan. Untuk kemudian malaikat meniupkan padanya roh. A'i barakallahu fikum setelah itu. Dicatat padanya empat ketentuan. Ketentuan rezekinya sudah ada. Sudah tertulis dan tercatat. Ketentuan ajalnya. Sudah tertulis dan tercatat. Amalnya. Sudah tertulis dan tercatat. Baik dan buruk yang dia akan hadap. Sudah tertulis dan sudah tercatat. Berarti. Perjalanan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Sesuai dengan catatan hidup yang Allah Azza wa Jalla Telah menulisnya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Setelah kita mengetahui bahwa kita berjalan pada catatan hidup Maka kita harus mengetahui pula. Allahu Azza wa Jalla di dalam berbuat. Memiliki kehendak. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala di dalam berbuat. Di atas ilmu dan kebijaksanaannya. Tidak akan ada meleset lalu menjadi sebuah kezaliman mahasuci. Allahu Azza wa Jalla. Terkadang kan kita menemukan ini sakit. Ya dia menjaga dirinya wah semuanya lengkap di rumah ya kemudian gizinya subhanallah sakit. Sementara orang yang makan tempe, sayur, bes dari tahu, tempe, tahu, tempe, barakallahu fikum wah badannya seger rahimahuni wa rahimakumullah jamiat nah semuanya itu ada dalam catatan yang kita tidak akan bisa terlepas darinya terus akan berjalan barakallahu fikum sakit sehat kemudian parah sakitnya sampai kemudian meninggal ada orang yang sama sakitnya terus Sampai kemudian masuk ruang ICU Balik Tiba-tiba sehat Kembali pulih pelan-pelan Jadi ini adalah sebuah catatan Di dalam hidup masing-masing hamba Yang tidak pernah akan ketemu dan bertemu Masing-masing memilikinya Nah setelah kita mengetahui semuanya ini Allahu Azza wa Jalla punya kehendak bila kehendaknya, bila Allah al-azza wajalla berkandak pasti akan terjadi. Dan bila Allah al-azza wajalla tidak menghendaki, maka tidak pernah akan terjadi di dalam hidup. Di saat kita mengimani bahwa masha kan wa malam yashalam yakun apa yang Allah al-azza wajalla kehendaki pasti terjadi. Dan tidak dikenakinya tidak mungkin terjadi maka itu adalah merupakan sebuah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla kita mengimani bahawa ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطاك لم يكن ليصيبك Apa yang dipastikan untuk mengenaimu tidak mungkin akan tersalah. Dan apa yang dipastikan tidak mengenai, tidak mungkin akan mengenai. Maka ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Keimanan kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jamian. Karena, keimanan seperti ini akan sering goncang, goyang. Kapan? Di saat Barakallahu Fikum, banyak hal perkara yang datang menodai keimanan. Lemah, muncul ketakutan, kekhawatiran, sampai kemudian linglung hidupnya. Padahal kalau urusannya kematian, urusannya Barakallahu Fikum all disebabkan karena sebuah penyakit, itu sudah terjadi. Kematian bukan cuma disebabkan karena penyakit ini yang sedang terjadi mungkin. Tetapi sudah terlalu banyak kematian itu terjadi disebabkan oleh banyak penyakit. Mungkin gula. Mungkin kolesterol. Yang tadi dia main pingpong tiba-tiba. Allah panggil. Ada yang sedang barakalaukiko main bola dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Baru saja badannya, ia sedang bertarung mungkin di atas ring. Rahimani wa rahimakumlah, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Sudah terlalu banyak Allah perlihatkan sebab-sebab kematian itu. Agar kita menyadari bahawa semuanya itu sudah berada dalam catatan dan suratan. Tidak mungkin akan barakallafikum tersalah dan keliru. Keyakinan ini akan menambah ketenangan dan ketenteraman di saat ujian dan cobaan apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak hal yang akan menggoyangkan nyabar ke Allah Taala. Sudah ada kita agan dulu solat langsungkan. Nah Khairun khairunisaal kita agan dulu solat kemudian kita langsungkan bismillah. Barakallahu fikum Subhanallahi wa bihamdihi